і не собака також. Ух, яка честь! Спустилися з неба на землю і навіть не зашпортилися. Здається, я все вашому синові і своєму майже колишньому чоловікові розставу кумачила. Чого це вас знову принесло? Передайте дружині та решті другої в прямому значенні цього слова родини, щоб босота немивона вас більше не потурбує». Професор перелякано витріщився на Оксану. Дівчина бліда, мов крейда, однак упевнена в собі, люто сверлила очима професора. Сашко подумав, що не приведи господи мати собі такого ворога, він тебе очима спопалить. Поруч їй стояв кудлай і злісно шкірився в бік професора. Оксана гладила собаку і стиха промовляла. Тихо, тихо, кудлатику, тихо, то зайвий. Я без тебе знаю, який він знаю. Професор перелякано заплямкав губами. Е, цей, цей, той, е, ти, тобто ви мене не так, тобто я не так хотів. Е, професору мовк. Оксана посміхалася. Та була дивна посмішка. Так, певне, посміхається удав, який збирається... Ковтнути кролика. Ой, боженько, то ви тут з іншого приводу, чи не так? Вирішили особисто мені указ про звільнення з університету зачитати. Чи, може, хочете приєднатися до нас? Тоді ласкаво просимо, Сашуню, принеси пану професору білу пов'язку. Професор поводив погляд з Оксани на Сашка, переминаючи з ноги на ногу. Але певно досвід таки взяв гору над збентеженням та недружелюбним настроєм невістки. Він якомога чимніше та спокійніше промовив. Видно, це йому далося дуже важко. «Оксаночко, голубонько, я не з цього приводу тут. Чи можемо ми спокійно, без свідків погомоніти? З поваги, якщо не до мене, як вашого свекра, то до мене, як вашого вчителя». Прошу вас, ходять, мов посвячено воду на водохреща, сердито буркнула дівчина. Що з вами вдієш, пішли поговоримо, все одно не відчепитись. Та й не дуже хочеться, щоб на нас люди витріщалися, тут клоунів і без вас вистачає. Он один в граніті стоїть, і Оксана тицнула пальцем в бік пам'ятник Оленіну. Але попереджаюся, Ізмунди Владиславовичу, я вас не боюся. Можете не витрачати час на залякування. Кудлаю, залишися зі мною, а то ще покусаєш самого проректора університету, тоді не розплатимося, зупинився шкопса, який вже рушив було за Оксаною. Розділ дев'ятий Снігова королева. Оксана стояла перед батьком влада, приголомшена і спантеличена. Її трохи млоїло, тож і фізичний стан, очевидно, впливав не лише на настрій, а й на зовнішній вигляд. Сигізмунд Владиславич намагався не дивитися у вічі дівчини, старанно відводячи погляд. Новини сипалися на голову Оксани одна за одною, наче шторм на морі. Накочує хвиля, за неї друга і третя, вже навіть не сподіваєшся, що колись той буревій припиниться бо насправді ти не капітан вишуканого суперсучасного лайнера, а лише мандрівник у ветхому дерев'яному човні. Після так званого побачення з владом, від розмови зі свекром вона анічогісінько доброго не очікувала. Отак, замість слів підтримки від коханого чоловіка, вона почула дошкульні слова на свою адресу, Наче сама Ірена Георгіївна промовляла голосом влада. Бридко повторювати те, що він їй тоді наговорив. «Розумієш, дитинко, владик погарячкував, З ким не трапляється? І ти погарячкувала. Для молодих родин це норма, поки люди звикнуть одне до одного, притруться. Бо ж і різне виховання, і різне походження – Даються знаки, та ми вам не дорікаємо. Боже, збав, ви ж у цьому не винні, та зараз не про це. Владичок дуже переживає. Ви, тобто ти знаєш добре, він наша єдина дитинка, наш світоч у житті, а тому Сигізмун Владиславич перевів подих, а тому батьківське серце розривають розпука та жаль, коли воно бачить, Страшні душевні муки свого єдиного сина. Не знаю, Оксанко, що між вами сталося, але після розмови з тобою, синок, зовсім не при собі. Замкнувся в кімнаті, випив майже весь алкоголь з бару. Він у нас майже не п'є, ти ж знаєш, а тут. Не голиться, не вмивається, на матір кричить. Бідний Рен аж в лікарню потрапила після того, як він в усіх бідах звинуватив її. Ой, не знаю, що ти там йому на нас наплела, але зараз не про це. Владик тебе справді кохає. Він пропаде без тебе, дівчина. Я б цього не хотів. Оксана здивовано стинула плечима. Вона взагалі майже нічого Владові не розповідала. Не встигла. Наплів цілу купу різних бздур про так звану моральну відповідальність не давючи навіть слова вставити. От вона з й бокнула, бовкнула, що їй начхати на всю її родину і на їхні цінності, і що вона, ані ніч спільно з ними, живими муміями, хай навіть присипаними золотим пилом століть, мати не хоче. Тоді зняла з пальця обручку і кинула владу під ноги. От і все. Спалила мости, так їй тоді здавалося. Правда, після того пару ночей проревіла, як дурепа, в подушку, і от маєш знову за рибу грошей. Мені байдуже до вас, Гізьмунди Владиславовичу, до ваших прошу-перепрошую.